Eren egun goizean, osteunez, goizeko amarrak baino lehen ikusi nuen lehen aldiz. Begiz ho, esan beharko nuke, ikusi baino gehiago izan baizen zen begiz hotzea. Begiek egintzidaten ies, beraz egoen aldera, eta gero lotxaturik beste nun baiten pausatu zitzaizkidan. Bere gorputz jarrera, inoiz inori ikusi ez diodan zen. Belauniko zegoen lurrean, baina ukondoak lurrean tinkaturik zituen, eta esku aurrak Zabalik, bien artean saskitxo moduko bat osatuz. Burua zen, amildua, humildua etzeukan bakarra, buruari goian eusten zion. Gizonezkoaren itxuras jabetu zaitezten, musulmana zidurien abezuan, edo erlojuaren aurka triatleta manilarrarekin den txerindularia. Eskalea zen. Hamarrak laur den gutxian ikusi nuen lehen aldiz, hamaik eta ardietan gero. Leku eta jarrera berean zegoen zirkinik ere egin gabe. Ordu batak aldera hanbertan zetzen eta ordu bita ere bai. Lau aldiz ikaron nuen ziba, zebra bidegura, lau aldiz egon nintzen semaforoaren argia kolorez aldatu zain, eta lauetan jo nuen begiz. Lehen aldian arridura sentitu nuen, bigarrenean arridura eta errukia nean arridura eta zalantza, eta laugarrenean arridura eta haserrea. Eskaleak asko ikusi izan ditut, baina postura horretan inorrez. Eta persoak horrela hainbeste denbora egoteko gaitasuna izan behar duenik ere. Zenbat oin ikusi ote zituen go iizartan, zenbat oinetako, zenbat iibiliera, zenbat galtzabarenren.